Godmorgen, Marie. Godmorgen. Har du sovet godt? Ja, men ikke så meget. Kan du ikke sove om natten? Jo, men jeg vågner tidligt. Skal jeg trække gardinet fra? Ja, det må du gerne. Du må også gerne åbne vinduet. Det gør jeg. Det er dejligt hver i dag. Ja, det er dejligt, at det er blevet sommer. Skal jeg hjælpe dig ud på badeværelset? Ja, det må du gerne. Jeg vil gerne have min morgenkåbe på. Nu skal jeg hente den til dig. Hænger den inde i skabet? Nej, den ligger på stolen derhen. Kan du selv komme op? Nej, ikke i dag. Kan du hjælpe mig? Ja, selvfølgelig. Sådan, nu skal jeg hjælpe dig med morgenkåben. Mange tak.